Fyrsta Jóhannesar bref, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndka. En ef einhver syndkar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hin réttláta. Hann er frithæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum bóðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki bóðorð hans er lígari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guðs á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem séist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jésús Kristur breyti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt bóðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt bóðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Þið gamla bóðorð er orðið sem þið heyrðuð. Egað síður er það nýtt bóðorð er ég rita ykkur að það er að það Og sannindi þess byrtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hef sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til fals. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað auðu hans. Ég rýta ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jésu Krists. Ég rýta ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafið. Ég rýta ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hin vonda. Ég hef rýtað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef rýtað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef rýtað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orðgvöð spýri ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið horki heiminn nýja það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn, elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem gleypur auðað, allt oflæti vegna egna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýst hans en sá sem gerir guðs vilja varir að eilífu börn mín hinn síðasta stund er runnin upp Því þið við heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komnir fram af því vitum við að það er hinn síðasta stund þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur, en þetta varð til þess að augljóstirði að engin þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur andasýnum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur að því að við þekkiðan og að því að engin lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lígari ef ekki sá sem neitar að Jésu sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og síninum. Hver sem afneitar síninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar sonin hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda bóðskapin sem við heyrðuð í upphafi. Ef við haldið stöðuglega við það sem við heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við sonin og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurð ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neitt kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú börnin mín Lýfið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann byrtist át djörfung og blígðum stokkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.